Adománylevél level Filippov nevére Pétervár, 1881. március 14-e Én, alulírott Magyest Petrovics Muszorszky, kollégiumi tanácsos, 1881. március 14-én átadtam ezt az okmányt Csercsi Ivanovics Filippov titkos tanácsosnak azzal, hogy ráruháztam valamennyi már kiadott és még kiadatlan zenei alkotásomra vonatkozó szerzői jogom amely teljes és egyetlen tulajdonát képezi ezentúl, és amelyet 2000 ezüstruberre értékeltünk. Ez a szerződés nem formál jogot azokra az alkotásokra, amelyeket korábban már másoknak eladtam. A szerződést Musszorszki betegsége miatt az ő személyes kérésére Gróf Arsenij Arkadievich Golonyistev Kutuzov írta alá. A szerződés megkötésekor tanúkként jelen voltunk és személy személyazonosságát és törvényes jogtulajdonosságát igazoljuk. Vladimir Vasiljevics Stasov államtanácsos, Nikolaj Andrejevics Rimsky-Korszakov udvari tanácsos és Fyodor Dmitrievich Gridnyén a finfejedelemség polgára. 1881. március 14-én ezt az egész okmányt nyilvánosságra hozták előttem. Mihály Ivanovics Uszpenszkij, Pétervári közjegyző előtt, aki a moszkvai kerület Néva Sugárút 51. szám alatti iroda tulajdonosa vagyok. Az okmányt maga Musszorszki kollégiumi tanácsos mutatta meg, aki a roszgen a Cannogvárgyeszkája utcán található Miklós katonai kórházban gyógyítatja magát, és akinek személyazonosságát és törvényes jogtulajdonosságát a szerződés megkötésekor az általam is személyesen ismert tanúk igazolták. Vladimir Vasiljevich Stasov államtanácsos, Nikolaj Andrejevics Rimsky Korszakov udvari tanácsos és Fyodor Dmitrievich Gridnyén, a finn nagyfejedelemség polgára. Az első kettő a Licejnáján, a Szergenyivszkája utca 79 és a Furstátszkája utca 21 szám alatt laknak. Az utóbbi pedig a Spaszkáján, az Alexandrov tér 3 szám alatt. Az eközben ott tartózkodó Gróf Árszanyi Arkadievics Golenyisztszsev Kutuzov, Mahavályá 29 szám alatti lakos, aki nekem is személyes ismerősöm, Muszarszky kérésére, mivel ő beteg, Aláírta ezt az okmányt. A 2742. számú jegyzék alapján a városnak tíz rubel fizetendő. M. E. Ospensky, közjegyző.